і стали майже впритул, замкнутим колом і стіною. Тепер я чув їхнє зачаєнне дихання. Випадало, що оповідки, котрі тут велися, заворожували їх. Микитині жучні вели себе так, ніби не помічали того юрту, а вели гутірку тільки з нами. «Устав життя преподобного таки», – сказав Антоній. Усю ніч та ранок він стоїть на молитві аж до першого звіщення півня. Після того розтуляє очеретяні завіси, і його кожен може побачити на ранковій молитві. На друге звіщення півня, коли сонце трохи підіб'ється, творить повчання тим, що присутні. На цей час усі сходяться за власним бажанням його послухати, за винятком жінок. Потому, коли такі є, творить духовне зцілення тим, котрих біспосів. Хто душею хворий, мучиться безпричинно, печаллю з'їдається. Хто страхом обійнятий. Часом приходять до нього селяни на розсуд у сварах. Він свари і змагання людські припиняє. Після того знову стає на відкриту молитву, всі можуть побачити, як молиться і б'є поклони. Коли люди хочуть, моляться і б'ють поклони разом із ним. Тоді затуляє завіски і молиться вже усамітнившись. Так триває до наступного ранку. Провадить у такий спосіб усе життя що для людського життя, здається, занезручно носиме, а тим самим наближається до Господа через ненастанні молитви свої. Скільки років так живе й молиться преподобний? У подвигах на стовпі провів 12 літ, сказав Антоній. Чи ви, учні, усі пробували тут цей час, крім брата Євагрія? Учні преподобного приходять, вони і відходять, сказав Теодорит. Відходять ті, що згасили голод науки, тож вирушають у пустелі та монастирі для власних подвигів. Приходять для науки спраглі. Я тут з Антонієм від початку. Симеон сім років, Никифор шість, Євагрій три, а Георгій тільки рік. «Чи хто помер тут із учнів преподобного?» – спитав Созонт. «З учнів не помер ніхто», – сказав Теодорит, «бо ми пробуваємо в особливому захисті молитов преподобного». «Розповідай тепер ти, Никифоре». І Никифор оповів історію про болотяного вовка. Був це звір незвичайної величини і нещадимої лютості». Жив у болотах, отож ніхто не міг перейти болото ані влітку, ані взимку, бо всіх загризав. Тому люди в той час перестали приходити на святе місце. Говорила навіть, що звіра втілися сам диявол, аби обложити святе місце і викорінити його. Ходили супроти нього мисливці, але гинув хтось із них чи кілька, а вовка забити не вдавалося. Наприкрявся не тільки святому місцю, але й довколишнім поселенням, загризаючи худобу, не раз людей, особливо дітей. Супроти нього йшли із псами, але із псів, навчених на полювання, не могла його осилити. Багатьох із них загризав, а сам відходив неушкоджений. Міг ходити по трясовині ховався у воді. Вистрибував перед людиною, коли переходила болото, як водяний стовп, і людина мерла не так от вовчих зубів, як от страху. Був сюди сущий і ніби перелітав із місця на місце. Наш острів обходив, але зважився нарешті напастий сюди, щоночі загризаючи і об'їдаючи когось із золомних та почварних. Вони попросили тоді, щоб їх на ніч пускали за загорожу біля стовпів. Вислухав це преподобний і сказав –